покажи Аус Вайс я заперечливо хитнув головою мені треба було вбити його чи очі йому видерти, чи ноги поламати а я стояв безсилий і тільки заперечливо хитав головою я догадуюсь, що ти звідти тихо видихнув у долінніки. іди «Краще йди!» Війна не закінчилася. В світі маленький антракт. Уже нові дівки підросли для нас, а старі наші коханки народили синів, які хоч зараз готові у взвод до мене. «Іди, візьми дівку, поки не пізно, і не згадуй, де ти мене бачив, бо це буде страшний твій спогад. Візьми нашу дівку» і порахуйся за тим Францом. Ти нічого не можеш зробити мені, і наша дивізія гулятиме тут скільки захоче. А спалені країни? Ти пам'ятаєш про спалені країни? Коли забудуть люди, земля не забуде тебе. Ти боїшся, доки живуть в людській пам'яті, вбиті тобою. Ти не здатен обійняти жінку, Доки живуть на світі жінки, яких ти гвалтував. Ти не маєш дітей. Я знаю, що ти не маєш дітей. І ходи з Богом, повільно видихнув чоловік. Ти знаєш, що я не стрілятиму. А поки не прийшли хлопці, я з тобою не впорився. Але в тебе лишилося не дуже багато часу. Ходи звідси, поки цілий. Іди від мене. У мене справді немає дітей. І я не знаю, звідки це відомо тобі. Твої села горіли, і мої горіли теж. Колись була війна. А зараз я пропоную тобі, коли не мир, то перемир'я тікай звідси. Всі знають, що війна давно закінчилася. У Долінніке зайшовся кашлем і махнув рукою. Під пахвою я ношу інгалятор Коли б їхній полісмен о Бобі піймав мене з парабелумом Вся ваша преса вирішала б завтра Але я вмію стріляти, хлопче, краще, ніж вмію дихати У мене в легенях досі куля сидить А твої мертві житимуть недовго І вбиватимуть вони мене теж дуже недовго Мене вже зараз жаліють. Хочеш, я стану на розі, повішу на шиї плакатик «Подайте ветерану» і мені подадуть. Я вже просто ветеран. Ніхто не питає, коли й проти кого я воював. Твої мертві все менше страшні для мене, бо їхні діти подадуть мені милостиню сьогодні. Хочеш, дівку? Не хочу. Якби ми зустрілися у мене в Гринівці, я б тебе вбив. Іди, я тебе не уб'ю. Забудь, добром раджу, і почекай. Скоро забудуть полеглих. Тоді згадають мене. Я ще довго житиму. Іди. Мені важко розмовляти по-англійському так довго. Ти не вмієш по-моєму. Я по-твоєму не вмію. Іди, мертві забуваються. Є ціла машина по пришвидшенню забуттів. Скоро ви забудете про всіх воєнних мертвців, про всіх до одного. Якийсь час ви ще пам'ятатимете про героїв, але тоді забудете й про них. Коли ви пам'ятаєте лише про героїв і забуваєте про всіх інших, це і є початком забування. Забуття рятує, іди. У тимчасовому районі Шиллера було порожньо. Молодий чоловік із тих, що бояться поліції, тупцював біля стіни борделю. Він вислухав моє питання і показав пальцем. «Святий Майкл, це зараз там, сер. Вони там його відкрили».